Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 9. Так я прибув у Цюрих. Музика в ресторані на мить стихла. З танцювального майданчика долинали збуджені голоси. Потім нараз оркестр гримнув ще дужче, і якась жінка в сукні канаркового кольору та з низкою фальшивих діамантів у зачісці почала співати. І тут сталося неминуче. Танцюючи, представник німецької сторони зіткнувся з представником англійської. Кожен з них обвинувачував другого у навмисних діях. Розпорядник і два офіціанти взяли на себе роль лігі намагаючись заспокоїти дипломатів, але їх не чули. Оркестр виявився розумнішим. Зненацька змінив ритм. Замість фокстроту він заграв танго, і дипломати мусили або лишитися посеред майданчика людям на посміх, або ж танцювати далі. Але німець, як видно, не вмів танцювати танго, тоді як англієць тупцював на місці у такт музики. А що невдовзі інші пари почали штовхати їх обох, то їм не було чого і закидувати один одному. Обмінявшись гнівними поглядами, вони попрямували до своїх столиків. «Треба б на дуель», – презирливо мовив Шварц. «Чому ті лицарі не викликають один одного на дуель?» «Отже, ви прибули в Цюрих», – нагадав я. Шварц ледве помітно посміхнувся. «Може, підемо звідси?» «Куди?» «Тут, напевно, є звичайні пивнички, відкриті цілу ніч». Мені це нагадує могилу, у якій танцюють і грають у війну. Він розплатився і спитав у офіціанта адресу якогось шинку. Офіціант вирвав із блокнота аркуш паперу, написав на ньому адресу і пояснив, як туди йти. За порогом нас огорнула чудова ніч. Ще світили зорі, але на обрії море і ранок уже лежали у блакитних обіймах. Небо здавалося глибшим, а запах солі і квітів сильнішим, ніж увечері. Все обіцяло ясний день. У день Лісабон таїв у собі щось наївно театральне, він зачаровував і полонив. А вночі це місто Казка, яке з усіма своїми вогнями спускається терасами до моря, наче святково прибрана жінка схиляється над своїм смаглявим коханцем. Якийсь час ми стояли мовчки. «Отаким колись уявлялось нам життя, правда?» – за хвилину озвався Шварц із сумом в голосі. «Тисячі вогнів, а вулиці ведуть у нескінченну даль». Я не відповів. Для мене життя було судно, що стояло на тахо, і воно мало відплисти не в нескінченну даль, а до Америки. Пригод з мене було вже досить. Попереднє життя закидало нас ними, як гнилими яйцями. Найнеймовірнішою пригодою був чинний паспорт, віза та квиток на пароплав. Ці буденні речі стали для нас, мандрівників, мимоволі, недосяжною мрією, а пригоди мукою. Цюрих видався мені таким, як оце місто вам сьогодні вночі, – вів Далі Шварц. Там почалося те, що, як мені здавалося, я вже втратив назавжди. Ви знаєте, що час – це рідненька настоянка смерті, яка поступово завдає нам шкоди немов отрута повільної дії. На початку цей еліксир оживляє і навіть вселяє віру у наше безсмертя. Та коли він крапля за краплею, день за днем стає міцнішим, то зрештою перетворюється на кислоту, що робить нашу кров дедалі каламутнішою і отруднює її. Навіть коли ми намагаємось ті роки, які нам іще лишилися, викупити, повернути молодість, нічого з того не виходить. Кислота часу усе змінює нас, і хімічна сполука вийде інша, хіба що станеться якесь чудо. І те чудо сталося. Він зупинився, задивився на місто, воно мерехтіло численними вогнями. «Мені б хотілося, щоб ця ніч лишилася в моїй пам'яті як найщасливіша ніч за все моє життя», – прошепотів він. «Але вона найжахливіша. Ви не вірите, що пам'ять може зробити таку метаморфозу. Вона повинна це робити». Пережити чудо ніколи не здається повним, поки пам'ять не зробить його таким, і коли щастя умерло, воно вже не може змінитися і вилитись у розчарування. Щастя лишається повним. І от коли тепер, мені здається, викликати його в пам'яті, чи ж не лишиться воно назавжди таким, яким я його бачив? Чи не буде щастя життя таким, яким воно має бути, поки я живий сам. Коли Шварц стояв отак на вуличних сходах в гімлі могутнього припливу світанку, нужденна, забута постать ночі, він скидався на виду, і мені раптом стала його страшенно шкода. «Це правда», – поступливо сказав я. «Справді, як можемо ми знати, чи щасливі ми, і в якій мірі, поки не дізнаємось, що лишиться від того щастя? Особливо, коли ми ні на мить не забуваємо, що затримати щастя неможливо, і тому навіть не намагаємось цього зробити, – пошепки додав Шварц. І якщо ми схопимо його своїми грубими руками, чи не лишиться воно тоді несполохане в у глибині наших очей? І чи не житиме воно там і далі, аж поки живі – «Будуть наші очі!» Він усе ще дивився вниз на місто, туди, де у нього в кімнаті стояла ялинова труна, і де дрімав на якорях пароплав. Якусь мить здавалося, ніби його обличчя розпалося у смертенному тліні на шматки. Так воно було спотворене виразом смертельного болю. А потім воно знову почало оживати, ворухнулося, Рот уже не здавався темним проваллям, а очі — чорними камінцями. Ми пішли далі у напрямку гавані. «Мій пане», — озвався Шварц трохи згодом, — «хто ми такі? Хто ви, хто я, хто всі інші і хто ті, кого вже немає на світі? Хто реальний, відображення в дзеркалі, чи той, що стоїть перед ним?» той, хто живе, чи пам'ять про померлого і його безболісний образ. Може, ми тепер злилися до купи, не біжниця і я. Може, тільки тепер вона цілком моя, у цій безутішній алхімії, відкликаючись лише тоді, коли я хочу і як я хочу, з'являючись тільки в слабкій уяві мого мозку. А може, я не лише втратив її один раз – але втрачаю щосекунди секунди і тепер у своїй поступово згасаючій пам'яті. Я повинен затримати її. Ви розумієте мене? Він схопився рукою за чоло. Ми вийшли на вулиці, яка довгими каскадами сходів спадала з пагорба вниз. Певно, минулого дня там відбувалося якесь свято. Між будинками на металевих жердинах висіли гірлянди уже зів'ялих квітів від яких віяло цвинтерним духом, а на простягнутих шнурах – низки електроламп, поміж якими були великі ліхтарі у формі тюльпанів. Над усім тим на відстані метрів один від одного височили п'ятикутні зорі, змонтовані з маленьких електричних ламп. Очевидно, ілюмінація була влаштована з приводу якоїсь маніфестації або одного з багатьох релігійних свят. Тепер на світанку вона здавалася оголою і нікому не потрібною. І тільки в одному місці, нижче по вулиці, як видно, щось було несправне в електропроводці. Там ще горіла одна зірка незвичайно різким блідим світлом, як звичайно горять лампи раннім вечором і вранці. Оце і є те місце, що ми шукаємо мовив Шварц, відчинивши двері до якоїсь шинку, де ще горіло світло. Нам назустріч вийшов міцний засмаглий чоловік. Він жестом запросив нас до столу. В низькому приміщенні стояло дві-три бочки, а за одним зі столів сиділи чоловік і жінка. Крім холодної смаженої риби, хазяїн нічого нам подати не міг. «Ви знаєте цюрих?» – спитав мене Шварц. Знаю, в Швейцарії поліція хапала мене чотири рази. Тюрми там хороші, значно кращі, ніж у Франції. Особливо взимку. На жаль, саме коли вам хочеться спокою, там тримають щонайбільше два тижні. Потім виганяють до дітька, і кордебалет на кордоні починається знову. Моє рішення відкрито перейти кордон від чогось звільнило мене, сказав Шварц. Я раптом перестав боятися. У мене вже не заумирало серце при вигляді поліцая, Я ще відчував шок, але значно слабший, саме такий, що після нього я в наступну мить ще більше усвідомлював свою свободу. Розумієте? Я кивнув. Підвищене відчуття життя в момент небезпеки. Чудово, поки небезпека тільки на горизонті. Ви так гадаєте? Шварц якось дивно поглянув на мене. Воно триває значно довше, до того моменту, який ми називаємо смертю, і ще далі. Де ж тоді втрата, якщо можна затримати відчуття? Хіба міста вже немає після того, як ви залишите його? І хіба воно не існує в нас після того, як його зруйнували? Хто ж знає, що означає «вмерти»? А може життя – це тільки промінь світла, який осяває наші обличчя одне за одним? А чи не маємо ми обличчя ще до свого народження, якогось праобличчя, що повинно лишитися і після того, як зникнуть інші тимчасові? Під нашими стільцями терлася кішка. Я кинув їй шматочок риби. Вона підняла хвіст і відвернулася. «Ви зустрілися в цю риху з дружиною?» – спитав я. Я знайшов її в готелі. Від усього, що вона пережила, гніт режиму, нескінченне чекання, стратегія болі і образи не лишилося і сліду. Я знайшов жінку, якої не знав і яку любив. Шварц поглянув на мене, і на його обличчі знову на мить упала своєрідна тінь розпачу. Так усе і лишилося, саме Гелен зуміла затримати щастя, а я не міг, особливо наприкінці. Але ж досить було і того, що могла вона, в цьому вся суть, хіба ж не так, а я повинен тільки тепер це змогти. Саме тому я й розповідаю вам, пане, про це, саме тому. «Ви лишилися жити в Цюриху?» – спитав я. «Ми жили там тиждень», – знову пожвавішав Шварц. «Ми жили в тому місті і в тій єдиній європейській країні, де ще не здавалося, ніби захитався світ. На кілька місяців ми мали гроші, до того ж Гелен захопила з собою свої коштовності, які ми могли продати. Крім того, у Франції ще були малюнки, що належали покійному Шварцю». Незабутнє літо 1939 року. Здавалося, Бог ще раз хотів показати світові, що таке мир і що світ має втратити. Дні були сповнені красою літа, а далі стали просто казкові, нереальні, коли ми потім покинули Цюрих і подались на південь Швейцарії до Лагомаджоре. Стрідом за Гелен летіли листи і телефонні дзвінки від її родини. Виїжджаючи, вона їм нічого не сказала, крім того, що вона їде, мовляв, до свого лікаря в Цюрих. Завдяки чудовій системі зв'язку у Швейцарії родині Гелен легко було знайти її адресу. На неї посипались запитання і докори. Вона ще могла повернутися. Ми мали прийняти остаточне рішення. Ми жили в одному готелі, але не в купі. Ми були одружені, але наші паспорти були виписані на різні прізвища. А що документи завжди беруть гору, ми не могли по-справжньому жити разом. То було химерне становище, але воно посилювало враження, ніби для нас стрілка годинника повернулася назад. За одним законом ми були подружжям, а за другим – ні. Довга розлука, нове оточення і передусім Гелен, яка так змінилася після виїзду з Німеччини, все це створило атмосферу туманної нереальності і водночас блискучої і незалежної дійсності, над якою ще пропливає останній рідненький туман забутоосновидіння. Я тоді ще не знав, звідки це прийшло, і сприймав усе як несподіваний подарунок, так, ніби мені дозволили прожити ще раз шматочок гіркого життя і наповнити його повнокровним змістом. З безпаспортного крота, який досі проривав собі шлях попід кордонами, я став пташкою, для якої кордони не існують. Одного ранку, зайшовши за Гелен, я застав у неї гостя, якого Гелен відрекомендувала як пана Краузе, співробітника німецького консульства. Кіркіну я переступив поріг, як вона звернулася до мене по-французьки і назвала мсьє Ленуар. Краузе, видно, трохи недочув і поганою французькою спитав, чи не син є славетного художника. Гелен засміялася. «Пан Ленуар із Женеви», – пояснила вона, – «але він говорить і по-німецьки. Із Ренуаром його ріднить лише захоплення цим великим художником». «Ви любите картини імпресіоністів?» – запитав Краузе. «О, у нього є колекція цих картин», – докинула Гелен. «Так, у мене є кілька малюнків», – відповів я. Назвати спадщину покійного Шварця колекцією картин здавалося мені новою безглуздою витівкою Гелен. Та оскільки одна з таких її витівок врятувала мене від концтабору, я вирішив грати призначену мені роль. Ви знайомі з колекцією Оскара Рейнгарта у Вінтентурі? люб'язно спитав мене Краузе. Я кивнув. У Рейнгарта є картина Ван Гога, за яку я віддав би місяць свого життя, промовив я. Який місяць? втрутилась Гелен. Яка картина? поцікавився Краузе. Сад у притулку для божевільних. Краузе розсміявся. «Прекрасна картина!» Він повів розмову про інші картини, а потім перейшов до Лувру. І я, дякуючи своїм вивочкам у покійного Шварця, міг підтримувати бесіду. Нарешті я збагнув і тактику Гелен. Вона не хотіла, щоб мене розпізнали як її чоловіка і емігранта. Німецькі консульства не гребують доносами в іноземну поліцію. Я помітив, що пан Краузе намагається вивідати, які у мене стосунки з Гелен. Гелен збагнула це, перш ніж йому трапилась нагода спитати. І відразу ж приписувала мені якусь дружину Люсієну і двох діток, з якими старша донька нібито чудово грає на роялі. Очі Краузе перебігали від одного з нас до іншого. Він скористався з нашої бесіди, щоб душевно запропонувати ще одну зустріч. Чи не піти б нам усім разом на ланч у рибний ресторан на березі озера? Мовляв, там рідко вдається зустріти людей, які по-справжньому розуміються на картинах. Я так само душевно дав згоду, коли знову приїду в Швейцарію. Це, мовляв, буде через місяць або півтора. Краузе здивувався. Він гадав, що я проживаю в Женеві. Я пояснив, що я женевець, але живу в Бельфорі. Бельфор на території Франції, і йому буде не так легко дістати довідку. На прощання він не міг утриматись від останнього запитання свого допиту. Де ми зустрілися з Гелен? Адже, мовляв, рідко трапляються такі симпатичні люди. Гелен зиркнула на мене. У лікаря, пане Краузе, хворі люди часто бувають симпатичніші, ніж... Вона єхідно посміхнулася до нього. Ніж здоров'яки, у яких навіть у мозку ростуть м'язи замість нервів. Краузе відповів на таку шпильку посмішкою Авгура. Розумію, милостива пані. а Ренуар ще не потрапив у вас до звироднілого мистецтва, спитав я, щоб не відставати від Гелен. Ван Гог то вже напевно? Для нас, знавців, ні, відповів Краузе і прослизнув у двері. «Чого він хотів від тебе?» – запитав я Гелен. «Шпигує. Я хотіла попередити тебе, щоб не заходив, але ти вже вийшов зі свого номера. Мій братик прислав його сюди. Як я ненавиджу все це!» Гестапо простягло свої зловісні руки через кордон, щоб нагадати нам, що ми не зовсім утікли від нього. Краузе радив Гелен при нагоді зайти до консульства. Нічого, мовляв, незвичного не трапилось, але на паспорт слід поставити новий штемпель, свого роду дозвіл на виїзд. А цього чомусь не зробили. Він сказав, ніби є така нова вказівка, пояснила Гелен. Він бреше, заперечив я. Якби існував такий порядок, я знав би про це. Емігранти завжди довідуються про такі речі перші. Якщо ти підеш, вони можуть відібрати в тебе паспорт. І тоді я стану таким емігрантом, як і ти? Так, якщо не повернешся назад. Я лишаюсь, – мовила вона. До консульства не піду і назад не повернусь. Досі ми про це не говорили ніколи. То було її остаточне рішення. Я нічого не відповів. Лише поглянув на неї, подивився на небо, на дерева в саду і на вузеньку блискучу смужку озера за нею. На фоні яскравого світла її обличчя здавалося темним. «Ти не відповідаєш за це», – нетерпеливо сказала Гелен, «Ти не переконував мене. Навіть коли б тебе тут не було, я б все одно не повернулась назад. Тобі цього досить?» «Так», – сказав я, спантеличений і трохи присоромлений. «Але я думаю зовсім не про те». «Знаю, Йозефе». А тепер давай більше не будемо говорити про це. Ніколи. Краузе прийде знову, – сказав я, – або хтось інший. Вона кивнула. Вони можуть вивідати, хто ти такий, і почнуть тебе переслідувати. Давай поїдемо далі на південь. До Італії ми не можемо поїхати. У гестапо надто тісні стосунки із поліцією Мусоліні. А хіба на півдні нема чогось іншого? Як то немає? Є швейцарський Тесин, Локарно, Лугано. У повідній час ми вирушили в дорогу. Через п'ять годин ми вже сиділи на площі Аскони, віддалені від Цюриха не на п'ять годин їзди, а на всі п'ятдесят. Ланчав там був італійський. У містечку було повно туристів, і всі, здавалося, думали тільки про те, щоб купатися, смажитись на сонці і за короткий час якомога більше взяти від життя. Якийсь незвичний настрій панував у Європі у ті місяці. Ви пам'ятаєте? Звернувся до мене Шварц. Так, відповів я, люди ніби чекали якогось дива, другого Мюнхена, а потім третього. І так без кінця. То були сутінки між двома почуттями, надією і розпачем. Час ніби затамував подих, здавалося, ніби інше уже не кине тіні у ту прозору примару страшної загрози. Так, ніби у світлому небі, поряд із сонцем, застигла велетенська віща комета, як бувало в середньовічні часи. все стало хистким. І все здавалося можливим. «І ви поїхали до Франції?» – спитав я. Шварц кивнув. «Ви вгадали. Все інше було тимчасовими зупинками. А Франція являла собою неспокійну батьківщину для людей без батьківщини. Усі шляхи завжди вели туди. Десь через тиждень Гелен отримала листа від пана Краузе. Він пропонував негайно прибути до консульства в Цюриху або в Лугано, мовляв, у важливій справі. Ми мусили тікати і звідти. Швейцарія надто мала і добре упорядкована країна. Де б ми там не зупинилися, нас всюди могли знайти. І мене з моїм фальшивим паспортом могли в перший ліпший день перевірити і вислати». Ми поїхали до Лугано, але не в німецьке консульство, а у французьке – по візу. Я передбачав деякі труднощі, але все вийшло гладко. Ми добули туристичні візи на один рік, а я розраховував щонайбільше на три місяці. Коли ми поїдемо? – спитав я Гелен. – Завтра. Ми вечеряли в останній раз у садку. Альберто де ла Роста, Уронку. Селі, яке наче з гніздо, приліпилося на високій горі над озером. Між деревами блимали захищені скляними ковпаками свічки, по кам'яних загорожах лазили коти, а знизу, з засаду, линули пахощі троянд і дикого жасмину. Озеро з його острівцями, на яких у часи стародавнього Риму нібито стояв храм Венери, Завмерло. Гори на тлі світлого неба стояли в кобальтовій блакиті, а ми сиділи і їли спагетті та піката, запиваючи місцевим вином нострано. Нас охопило майже нестерпне відчуття чарівності вечора і глибокий сум. «Як жаль, що ми змушені їхати звідси», – мовила Гелен. «Я б охоче лишилась тут на все літо». Тобі ще не раз доведеться так говорити. А що є кращого, ніж казати так? Мені надто часто доводилось говорити протилежне. Що саме? Шкода, що я змушена лишатись тут. Я взяв Гелен за руку. Личко її було темно-коричневе від засмаги. Для цього було досить побути під тим сонцем два дні, і тому здавалося, ніби в неї посвітлішали очі. «Я так тебе люблю», – мовив я. «Я люблю тебе, і це літо, яке нам не затримати, і цей краєвид, і наше прощання з ним. І вперше в житті люблю себе самого, бо я – твоє дзеркало. Я відображаю тебе, і тому маю тебе двічі. Будь благословен цей вечір і ця година». «Будь благословенно все». Давай вип'ємо за це. Благословен будь і ти, що нарешті хоч раз наважився сказати таке, від чого раніше почервонів би. «Я й тепер червонію», – відповів я. «Але тільки в душі, і вже не соромлюсь. Дай мені час. Я повинен трохи звикнути. Навіть лялечка хруща мусить звикнути до зміни, коли після життя в темряві виходить на світло, і раптом помічає, що в неї виросли крильця. які тут щасливі люди! А як пахне дикий жасмин! Офіціантка сказала, що тут, цього жасмину, цілі гаї. Ми допили вино, і вузенькими провулками вийшли на високогірну дорогу, що вела до Аскони. Над дорогою простяглося кладовище Ронко, всієни квітами та хрестами. Південь – великий спокусник. Він вимітає геть думки і робить королевою фантазію. А фантазії легше заволодіти людиною серед пальм і олеандрів, ніж серед армійських чобіт і казарм. Над нами мерехтливим знаменом простерлося небо, на якому спалахнули всенові і нові зірки, наче прапор якоїсь космічної Америки, яка щохвилини поширювала свої межі. Центральна площа Аскони сяло вогнями кафе, що, відбиваючись, мерехтіли аж ген на озері, і свіжий вітерець повівав із гірських долин. Ми підійшли до будинку, у якому зняли квартиру. Він стояв на самому березі озера. Там було дві спальні, і це, здавалося, задовольняло вимозі моралі. Скільки нам з тобою ще лишилось жити? спитала Гелен. Якщо житимемо обачно, то вистачить на рік, а то й на півтора. А якщо необачно? Тільки на це літо. Давай будемо жити необачно, запропонувала вона. Одне літо – це тільки короткий відтинок життя. воно водояк, несподівано палко заперечила вона. Літо коротке і життя коротке. Але що ж робить його коротким? Усвідомлення того, що воно коротке. Хіба коти, які бродять по дворах, знають, що життя коротке? А пташка знає, або метелик. Вони вважають, що воно вічне. Ніхто їм не сказав про це. А навіщо нам сказали? На це можна дати багато відповідей. Дай хоча б одну. Ми стояли в темній кімнаті. Двері й вікна були відчинені. Одна з них та, що життя стало б нестерпним, коли б тривало вічно. Ти гадаєш, воно б стало нудним, так? Як життя богів? Це невірно. Дай іншу відповідь. У житті буває більше нещастя, ніж щастя. От милосердя й полягає в тому, щоб не дати нещастю «Тривати вічно!» Гелен хвилинку помовчала. «Все це неправда!» – сказала вона трохи згодом. «Ми так говоримо тільки тому, що знаємо. Ми не вічні і нічого втратити не можемо. Ніякого милосердя тут немає. Ми його тільки вигадуємо. Для того вигадуємо, щоб мати якусь надію». А хіба ми всупереч усьому не віримо в це? – спитав я. Я не вірю. І в надію не віриш. Ні в що. До кожного дійде черга. Гелендж бурнула на ріжку сукню. До кожного. Навіть до в'язні, який втішає себе, що вислизнув раз із рук катів. До нього черга обов'язково дійде наступного разу. Це ж і є те, чого він сподівався. Щоб не цього разу, а наступного. Оце і все, що ми можемо. Так само, як увесь світ сподівається, що війна буде потім, наступного разу. Та ніхто не може відвернути її. Війну ще можна, сказав я. А от смерть її не відвернеш. Не смійся, вигукнула Гелен. Я підійшов до неї але вона відступила від мене і вийшла у двір. «Що з тобою, Гелен?» – нічого не розуміючи, спитав я. На дворі було світліше, ніж у кімнаті, і я помітив, що у неї по щоках котяться сльози. Вона не відповіла, і я більше не допитувався. «Я сп'яніла», – нарешті сказала вона. «Хіба ти не бачиш?» «Ні». Надто багато випила вина. Надто мало. Ось тут є ще пляшечка. Я поставив пляшку Нострану на кам'яний столик, що стояв на лужку за будинком, і побіг до кімнати по бокали. Повернувшись назад, я побачив, як Гелен пішла вниз по лужку до озера. Я не відразу пішов слідом за нею. Спершу наповнив бокали, у блідому світлі неба, на тлі відблисків з озера вино здавалося чорним. Потім я поволі пішов лужком униз до пальм та олеандрів, що росли на самому березі. Нараз мені стало тривожно за Гелен, і тільки побачивши її, я полегшено зітхнув. Вона стояла біля води у незвичайно пасивній позі, зігнувшись, ніби чекала чи йогось оклику, чи чогось, що мало виронути перед нею з води. Я зупинився і мовчав. Не для того, щоб спостерігати за нею, а щоб не злякати її. Трохи згодом вона зітхнула і випросталась, а потім повільно увійшла у воду. Побачивши, що вона попливла, я повернувся назад і приніс могнатий рушник та купальний халат. Потім сів на гранітну брилу і став чекати. Я бачив далеко у воді її голову із підв'язаним угороволоссям. Гелен здавалася такою маленькою, і тут подумав, що крім неї у мене вже нікого нема і нічого. І хотів був уже гукнути, щоб вона поверталась назад. Та водночас у мене з'явилося передчуття, що вона хоче перебороти в собі щось мені невідоме, і їй саме для цього потрібно побути якусь хвилинку на самоті. Вода в ту мить була для неї долею, запитанням і відповіддю. І Гелен, як і кожен з нас, повинна сама витримати боротьбу. Єдине, чим може людина в таку хвилину допомогти, хтось інший, це бути поблизу на той випадок, коли вона потребуватиме трошки тепла. Гелен попливла до середини озера, потім розвернулася і стала по попрямій прямо до мене. Для мене було щастям дивитися, як вона з кожною секундою наближається до берега. Спершу тільки її темна голівка маячила над фіолетовою поверхнею озера. А тоді і вся вона, струнка і світла, підвелась з води і хутко попрямувала до мене. Холодно і моторошно. Покодівка розповідала, що на дні під острівцями живе велетенський спрут. Найбільша риба в цьому озері – це старі щуки сказав я, закутуючи її в рушник. Спрутів тут нема. Вони є тільки в Німеччині із 1933 -го. Але у воді вночі завжди моторошно. Якщо ми думаємо, що спрути є, вони мусять бути, заявила Гелен. Ми не можемо думати про те, чого нема. Це був би дуже простий доказ існування Бога. «А ти в це не віриш?» «Цієї ночі я вірю в усе!» Гелен прихилилась до мене. Я впустив додолу мокрий рушник і допоміг їй надягнути купальний халат. «Ти віриш в те, що ми житимем не один раз?» спитала вона. «Вірю!» не вагаючись відповів я. Вона зітхнула. «Слава Богу!» Та я тепер і не могла б уже сперечатись. Я стомилась і змерзла. Зовсім забула, що це гірське озеро. Крім вина, я прихопив із Альберто де Ла Поста пляшку «Грапу» прозорої горілки із виноградних жмаків, схожої на питво такої ж марки у Франції. Вона запашна, міцна і дуже, до речі, у подібних випадках. Я приніс пляшку і налив Гелен велику чарку. Вона повільно випила її. «Мені не хочеться їхати звідси», – сказала вона. «Завтра ти забудеш про це», – відповів я. «Ми поїдемо в Париж. Ти ж іще ніколи там не була. А Париж – найкрасивіше місто у світі». «Найкрасивіше місто у світі – там, де ти щасливий. Може, це банальна фраза?» – я засміявся дідька обачність у стилі», – сказав я. «Нам потрібні банальні фрази, особливо такі. Хочеш ще грапу?» Вона кивнула. Я взяв і собі бокал. Отак ми сиділи біля кам'яного столика на лужку, поки Гелен не почала куняти. Я вклав її в ліжко. Вона так і заснула біля мене. Я лежав і дивився з розчинених дверей на лух, що поволі ставав синім, а потім сріблястим. Через годину Гелен прокинулась і пішла в кухню по воду. Повернулась назад з листом, який прибув, коли ми гуляли з Ронко. Певно, він лежав у неї в кімнаті. — Від Мантерса, — сказала вона. Прочитала і поклала на столик. — Він знає, що ти тут? — запитав я. Вона кивнула. Він пояснив моїй родині, що я за його порадою поїхала в Швейцарію до лікаря і пробуду тут кілька тижнів. А ти лікувалася в нього? Іноді. Від чого? Та нічого особливого, відповіла вона і сховала листа в сумочку, не давши мені прочитати його. А звідки у тебе цей шрам? запитав я. Вузенька біла рисочка перетинала її живіт над шлунком. Я помітив це ще раніше, а тепер на засмаглій від сонця шкіри шрам виднівся чіткіше. Маленька операція, нічого страшного. Яка операція? Така, про яку не говорять. Це буває інколи в жінок. Гелен погасила світло. Як добре, що ти приїхав забрати мене, прошепотіла вона. Я вже більше не могла терпіти. Люби мене, любий, не питай ні про що, ніколи. Кінець 9 розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.